So kedua, saya belum baca baca hadis. belakang maju, yang belakang maju Jangan duduk di belakang Ini semuanya Harus <coughs> latihan menghafal Yang baru Namun juga berusaha untuk menghafal Bismillahirrahmanirrahim telah disebutkan kemarin pembagian tentang malu malu terbagi menjadi dua Anda Eh Hasan baru kemarin Hah. terpuji dan tercela pembagian yang lainnya Anda Huh? Muqtasab Wa gayru muqtasab <coughs> Yang dicari, yang, yang tidak dicari Yang tidak dicari Maksudnya apa di sini? Anda Hani Anda. Anda. Anda Yang tidak dicari, Anda Anda Hah? Bagaimana yang tidak dicari Endang Ayatullah Nam, secara tabiat Atau jibiliyah Tabiatnya memang baik Allah berikan karunia demikian Jadi memiliki sifat yang mahluk Walaupun Orang kafir Kadang orang kafir tidak melakukan kemaksiatan dari sisi selain daripada kekafirannya. Kalimam An Nawi rahimahullah taala al Hadis al Hadi wal Ishruul. Hadis yang ke-21 An Abi Amr Wakila Abi Amrah dari Abu Amr dikatakan juga Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an Sufyan bin Abdullah semoga Allah meridainya qala qultu ya Rasulullah Beliau mengatakan aku mengatakan oleh Rasulullah Kulli fil islamu qawlan La as'alu anhu ahadan menggayrak Katakan kepada saya dalam Islam Suatu ucapan Kulli fil islamu qawlan La as'alu anhu ahadan menggayrak Aku tidak akan bertanya tentangnya Kepada seorang pun Selain daripada dirimu Qawlakul amantubillah Femmastaqim Rasulullah mengatakan, ucapkan, aku beriman kepada Allah dan kemudian istiqamahlah. Kemudian istiqamahlah. Hadis yang muda ini menunjukkan khusus sahabah ala ca'aldu min ilm. Tafakkur fitdin, usaha yang sungguh-sungguh dari sahabat untuk taal melain, mempelajari ilmu, tafakkur fitdin, mendalami atau memahami agama Allah. Dan selayanya kita juga demikian. hendaknya berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan memahaminya serta mengamalkannya. Kemudian al-Iman Rasulullah katakan di sini kul Amin tu Billah aku beriman kepada Allah. Telah kita jelaskan tentang definisi iman. Ada perselisian di kalangan para ulama. Jumlah ulama menyatakan bahasanya Al iman, tasdiqun bil janan, aw bil kawb, waikalan bil lisan, wa amalun bil jawarih. Tasdiqun bil kawb atau tasdiqun bil janan, membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan atau menyatakan dengan lisan. Mengamalkan dengan anggota badan. Itulah keimanan. Misalnya beriman kepada Allah Swt. Kita yakin bahasanya Allah itu ada. Dan kita juga sering mengucapkan kata-kata Allah dengan lisan kita. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Al-Shaddulillah Inna Allah Bursasi. Tidak sembah yang hak yang tidak sesembah kecuali Allah Ini ucapan dengan Lisan Sebelumnya membenarkan dengan, dengan hati Wa Beramal dengan anggota badan Bagaimana Beramal dengan anggota, anggota badan Allah telah meritakan dengan Al-Quran Supaya kita Berbuat kebaikan Dan meninggalkan maksiat Nah inilah Amalan dengan anggota badan. Allah merintahkan wakimusalah Wa lakukan salat kita pun melakukan salat. Allah merintahkan watuzakah Wa bayar zakat kita pun juga bayar zakat bagi yang mampu. Walilahi alam nasihul baiti menistawa inalisa billah melakukan ibadah haji hanya kerana Allah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan Ini definisi yang pertama, definisi yang benar. Definisi yang kedua, tasdiqun bil jalan wa iqran bil Ini tidak disebutkan di situ amalun jawarih, tidak disebutkan wa amalun jawarih. Membenarkan dengan hati, menyatakan dengan lisan. Ini pendapat ahlaf wal imam At-Thahawi. Kita ulang al Hanaf atau Hawi. Pendapat yang ketiga, tersdikun biljinan wa amalun biljawarih. Ia dengan menghilangkan tekalan bilisan. Kita ulang tersdikun biljinan wa amalun biljawarih. Ini pendapat Abu Hanifa, wa Abu Mansur. Al-Maturidi Kita ulang pendapat Abu Hanifah Wabu Mansur Al-Maturidi Ini juga ada kekurangan Kalau orang hanya sekedar Mengenangkan dengan hati Melakukan dengan anggota badan Tanpa mengucapkan lisan Ini ada kekurangan Ada lagi yang menyatakan Ekrolun bilisan ikram bin lisan jadi hanya mengikramkan dengan lisan ini pendapat karamiyah karamiyah itu nisbah kepada muhammad bin karam nah muhammad bin karam nah, kalau diartikan hanya sekedar ikram bin lisan maka berarti orang munafik itu beragama islam Para orang munafik beriman kepada Allah Beriman kepada hari kiamat karena mereka mengucapkan Akan tapi tidak meyakini dengan hati Demikian pula Mereka melakukan anggota badan hanya sekitar ria dan sumah Maka pendapat yang keempat ini jelas tidak benar Tidak cukup dengan mengucapkan dan lisan sebab orang munafik juga mengucapkan lisan. Di zaman Rasulullah SAW, mereka mengucapkan kedua kalimat syahadat. Mereka melakukan salat akan tapi hatinya. Wa idza la kulli ra'a'u qalu amanna wa idza khalaulasyayatinihim qalu inna na'ma kuma inna mahmustahziun. La hadd kalali katakan wa idza qila hamla rusulullahi qalu inna nahum Jangan berbuat kerusakan di muka kami ini Mereka mengatakan kami ini Senantiasa melakukan kebaikan Ada lagi Yang menyatakan Cukup dengan At-tasdiq At-tasdiq Ini pendapat Al-Asya'irah Cukup benarkan menar dengan hati At-tasdiq Ini juga salah. Kalau segala menafikan saja berarti iblis beragama Islam. Kenapa? Karena iblis meyakini Allah sebagai pencipta. Fabi izzati ka law yanahum ajmain. Demi kemuliaanmu mu wa aku akan sesatkan mereka semuanya. Jadi iblis tahu. Dia menarkan bahwasanya Allah itu ada. Akan tapi apakah iblis ini beragama Islam? Tidak. Allah nyatakan, ada was takbar wakah kafirin. Dia enggan, dia sambung, dia termasuk orang kafir. Demikianlah Fir'aun. Fir'aun tahu Allah itu ada. Adalah Fir'aun beragama Islam? Tidak. Apa buktinya bahawa Fir'aun mengetahui Allah? Allah katakan, Alaihim Taala angzalahul. Illa rabbus samawati wal ardi basair Wa inni la adunuka Ya Ma'ala Ya Teruskan Ya fir'aun masbura Nabi Musa mengatakan Qala lakot alimta Sungguh kau mengetahui Ma'an zalaha ulak <tweak> Tidaklah Allah menurunkan hal itu muzalimuzadzilah abus semua hati walal kecuali pemilik langit dan bumi basah sebagai tanda wah ini la azm ya Firawnu masburol dan aku menyangka kalau engkau ayah Firawn itu akan binasa akan hancur nah akan binasa eh, ini bukti bahasanya Fir'aun mengetahui Allah jikalau sekedar membenarkan dalam hati Maka Fir'aun beragama Islam, iblis beragama Islam, dan ini tidak benar. Allah nyatakan pada yaumul kiamah, adkhilul wa'al fir'aun ashaddal 'adzab. Pada hari kiamah, adkhilu. Kira'ah lain udkhulu. Adkhilu, masukkan Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam azab yang pedih. Kalau udkhulu, masuklah engkau wahai Fir'aun dan para pengikutmu ke dalam azab yang pedih. Ada lagi yang menafsirkan Ma'rifatul Qalb Cukup Mengenal dengan hatinya Mengenal dengan hatinya Ini hampir sama dengan sebelumnya nah, Ini pendapat Jahmiyah Nah pendapat Jahmiyah Ini pendapat yang tidak benar Ya, Pendapat yang benar Al-Iman adalah Tasdikun beli jalan Baikrol bil lisan wa amalan bil jawarih. Anta dunyanya yazid bil ta'ah wa maksiyah. Yazid bil ta'ah wa yanqus maksiyah, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian sul mustaqamu. Suma mustaqim, hendak yang kok istiqamah. Apa itu istiqomah? Al-Imam Nawawi al menyebutkan pengertian istiqomah Mulazamatut Tariqah Kita ulang pengertian istiqamah mulazamatut tariqah bi fi'lil wajibati wa tarkil Kita ulang mulazamatut tariqi bi fi'lil wajibati wa tarkil menempuh jalan Itu jalan yang lurus artinya dengan apa? dengan melakukan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara yang haram itulah istiqamah wayang bayul insan ayyitafakkad nafsahu halua mustaqim atau mustaqim jadi selayaknya bagi manusia untuk meneliti dirinya halua mustaqim atau mustaqim apakah dia itu mustaqim atau tidak mustaqim apakah dia senantiasa menempuh jalan yang benar dan melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara haram atau tidak jikalau dia Misalnya tidak membayar zakat. Ini mustaqim atau tidak mustaqim? Mustaqim, gair mustaqim, gair mustaqim. Dia tidak membayar zakat padahal mampu maka dia ini gair mustaqim. Dia melakukan salat. Bagaimana mustaqim, atau mustaqim, mustaqim. Nah. Dia berjostah, mustaqim atau yang mustaqim, yang mustaqim, berjostah, yang mustaqim, tidak lurus, tidak istiqomah. Ini masih banyak ketinggalan. Mana, ya? Kalau seorang melakukan perzinahan, bagaimana? Mustaqim atau yang mustaqim? Mustaqim atau غير mustaqim paham apa benda ini Anda mustaqim atau غير mustaqim mustaqim berzina mustaqim ha Asal orang berzina ha mustaqim atau غير mustaqim غير mustaqim berzina tidak boleh melanggar syariat maka dia tidak mustaqim Ah sini harus diketahui jadi, eh, hendaknya seorang itu meneliti dirinya. Apakah dirinya dalam keadaan istiqamah? Tidak. Allah menyebutkan dalam Al-Quran Karim, dalam surah Fussilat, Innal ladhina kalu, Rabbunya Allah, ثumma istakamu, tetanazzaru alaihimul malaikatu, an la takhafu, wa la tahzanu, Wabshiru bil-jannah alaikum tunggu adon. Lalu awal ya, aku di hidup dunia di akhirat. Walau kau di sana apa yang kau suka, dan kau di sana apa yang kau inginkan. Nuzulah mengatakan, Arab kami adalah Allah. kemudian mereka mana keistiqamah. Tetap turunlah Allah menurunkan kepada mereka itu para malaikat. Allah tak hafu evi mustaqbal, jangan kau yang bersedih hati untuk masa mendatang, yaitu kehidupan akhirah Allah tak hafu, wala ta'zanu, jangan bersedih. Nah, evi memakau dari apa-apa yang dilakukan di masa yang telah lampau, itu di dunia. Apa-apa yang tidak ia dapatkan di dunia, tidak bersedih hati. Apa-apa yang akan terjadi di masa mendatang tidak akan takut, tidak akan takut azab tidak akan takut seksa, tidak akan takut untuk masuk neraka. Kenapa demikian? Karena istiqomah. Dan dia tidak akan sedih hati dengan apa-apa yang ia ketinggalan di dunia. Ini orang istiqomah. Anak-anak yang orang ramai tidak istiqomah, akhir mustaqimin mereka akan takut bagaimana menghadapi asyraf melalui sirat bagaimana nanti kalau berada di jalan nah menuju surga ini bawah itu neraka apakah mampu berjalan dengan baik dan bisa menuju surga atau langsung masuk ke neraka Allah SWT wa taala wa maykum illa waridhuha kana ala rabbika hadzibam yaitu al ala sirat bukan berarti masuk neraka setiap orang pasti akan melewati sirat ada yang berjalan dengan cepat Ada yang baru merangkak langsung jatuh Terlaka Allah SWT Di atasnya ada kalalib Yaitu kail-kail Nah Yang tidak ada seorang pun yang Mengetahui bagaimana besarnya kail tersebut Yang akan menyambar setiap orang Yang berjalan di atas sirawat tersebut Bagi orang yang istriqomah Tidak akan takut Yakin bahwa Allah akan menyelamatkannya Adanta bi bagaimana tidak istiqamah senantiasa memiliki rasa takut. Allah sebutkan dalam surah Hud. Nak. Fastaqim kama umirt. Aman tabah maka wala tadghau. Istiqamahlah sebagaimana engkau diperintahkan dalam surah Hud ayat 112. <coughs> dalam surah Allah, kau sebutkan juga Innal ladzina qalu rabbana Allahu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun Sesungguhnya mereka mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah dan fala khaufun alaihim tidak ada rasa takut bagi mereka wala hum yahzanun tidak akan bersedih hati Ini dalil-dalil yang menunjukkan tentang istiqamah Bagaimana upaya bagi kita untuk terus menempuh jalan yang lurus dengan apa tadi dengan apa bagaimana caranya tadi bifi'li bifi'li al wajibat watarkil muharramat caranya begitu bifi'lil wajibat watarkil muharramat melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan segala yang diharamkan itu istiqamah. Kalau orang berupaya untuk melakukan selama waktu, melakukan arkan Islam, melakukan Islam yang lima, dia akan menempuh jalan yang lurus. Tapi kalau sebaliknya, dengan melaksanakan atau melakukan perkara-perkara yang haram, berarti akan menempuh jalan yang tidak lurus. Dan ini sangat berat. Kita sudah mengetahui bersama Bahasanya orang yang setiqlamah itu sangat berat Al-Qabid Widinihi Al-Qabid al-Jamr Orang yang memegang agama Allah Itu seperti memegang bara api Dipegang Semakin lama, semakin panas apa tidak panas Memegang bara api Memegang api Atau Nah, jadi mungkin Uh, semacam alam yang panas misalnya dipegang bagaimana keandainya semakin panas kalau dilepaskan ya sudah terlepas artinya apa semakin kita istiqomah itu semakin berat semakin banyak ujian-ujian Allah sebutkan am hasibatum antatuhu jannah walamma ya'millahu ya lalina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin Apakah kalian mengira masuk surga? Sementara Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang nak berjihad dengan Allah subhanahu wa taala dan siapa orang-orang yang bersabar. Jadi jangan mimpi dulu masuk surga. Sementara belum berjihad dengan Allah dan juga belum mampu bersabar. Istighimafil sabr wal salah. Wainnaha laqabiratun illa al khasin. Nam, isti'anah. Minta tolong kepada Allah dengan apa? Dengan sabar melakukan sholat. semua salat itu berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Salat saja sudah berat ini. Melakukan salat berat, apa lagi? Nam, terus tepat waktu mulai subuh dan terusnya sampai anshah. Berkala yang berat. Baik, inilah kajian pada bagi hari ini. Dan insyaAllah kita lanjutkan. Dan jangan lupa dimerojah perkara-perkara penting ditulis. Selesai kitab Arabain, Kalian mampu mengajarkannya. Nah, tidak hanya sekedar mendengarkan. Baik, ilahuna.